מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, ויובש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה.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 אבר גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצע לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדיהם להלביש את מרדכי. ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל, ותקרע אסתר להטח מסריסי המלך אשר העמיד לפניה. ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא עתך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. ויגד לו מרדכי את כל אשר קרעו ואת פרשת הכסף. אשר אמר המן לשקול, על גנזי המלך בירודים לאבדם, ואת שגן כתב הדת, אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו. להראות את אסתר, ולהגיד לה, ולצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחמם לו, ולבקש מלפניו על עמך. ויבוא התך, ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר לה ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך, אל החסר הפנימית, אשר לא ייקרא. תחת דתו להמית לבד, מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב והחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. ויגידו למרדכי את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 علي, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותיי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לוחדת לא וכאשר עבדתי עבדתי ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר צימתה עליו אסתר.